פרק י"ז: רוחי חובה לה, ימי נזעכו, כברים לי, אם לא התולים עמדי, ובהמרותם תלן עיני, שימה נא ערבני עמך, מיהו לידי יתקע, כי ליבם צפנת משכל, על כן לא תרומם, לחלק יגיד רעים,